e zero cinque martedì otto gestito da femministe e lesbiche finalmente tornato sugli ottantasette e nove di Radio Onda Rossa dopo una pausa estiva un po' prolungata ma del resto fa ancora caldo E adesso vi vogliamo parlare di un appuntamento veramente bello che ci piace proprio tanto. Purtroppo un po' lontano, ma ci dà speranza. Eh, forse la settimana prossima non ci trovate perché siamo lì. È un po' lontano, ma anche se è lontano comunque ci fa capire che le cose possono esistere, che le compagne nel mondo ci sono. Stiamo parlando del decimo incontro lesbico-femminista de Abia eh, Yala Che significa diecimo incontro lesbico e femminista, diciamo traducendo ma già sminuendo la portata politica di questo incontro di Latin America e Caribe perché Abia Yala, che è il termine che le compagne hanno utilizzato, è come dire indica quella terra eh, senza utilizzare i nomi che eh, Colombo e il colonialismo hanno eh, imposto eh, in quel continente. Questo incontro inizia il 9 di ottobre, quindi sta per iniziare. Inizia giovedì domani l'altro e andrà avanti fino al 14. Il eh, sottotitolo diciamo di questo incontro è un lugar per la lesbiana femminista di Abia Yala, cioè un luogo per eh, lesbiche e femministe di Abia Yala. ciamo a parlarvene da quello che scrive la Commissione de comunicazione, quindi il gruppo che si occupa delle comunicazioni eh, di questo incontro che eh, scrive alla responsabilità eh, che eh, tutte le, le lesbiche e le femministe abbiano accesso all'informazione eh, sull'incontro e quindi sono state realizzate convocazioni, inviti, comunicati, bollettini, eccetera, eccetera. incontro è completamente autogestito lo sentiremo anche dallo spot che le compagne hanno preparato Ha avuto anche una una fase preparatoria molto interessante che direi che sulle pratiche ne potremmo parlare perché appunto questo non è il primo ma è il decimo e le compagne imparano da eh, quelle che sono state le eh, edizioni scorse e quindi è stata aperta quella che si chiama Escuela de Politica, cioè un degli incontri eh, di persona e dei forum multimediali in cui eh, discutere gli argomenti eh, che poi. Eh, che ehm, costituiranno i forum eh, questa settimana in modo che si arrivi alla discussione con eh, come dire, già il campo sfrondato da equivoci, già delle eh, parole comuni e una costruzione che è eh, orizzontale. diciamo il sito se ci volete seguire insomma in questa nostra visita che vi anticipiamo oggi facciamo noi ma dopo l'incontro sentiremo le compagne per farci raccontare com'è andata uhuh, uhuh. e L F L A c.org è il sito eh, elflac.org ma comunque se scrivete decimo inquentro eh, lesbianas feministas eh, lo trovate sicuramente che si svolge appunto in Colombia <musica> cominciamo a parlarne in maniera un po' più approfondita partendo dall'ascolto dello spot che le compagne hanno preparato décimo encuentro lésbico feminista de abya yala bogotá sentido lésbico feminista de abya yala colombia de 2014 su de nuestra mi marido ni amo, ni estado ni partido ni marido el proceso de los encuentros lésbico feministas ha estado marcado por el contexto latinoamericano y del caribe por las problemáticas particulares de la región y Assì come los múltiples Sentite appunto che si parla della specificità politica sociale del appunto del America e quindi della costruzione degli spazi di resistenza e trasformazione han Che hanno cambiato questa realtà. Venimos encontrándonos desde México e 1987. Il primo incontro è stato nel 1987 in Messico.: Passato por Costa Rica, Puerto Rico, Argentina, Brasil, México, Chile, Guatemala y Bolivia hasta llegar al encuentro in Colombia del 9 al 14 de de este año. Fino a quello di quest'anno che que, appunto si tiene in Colombia. Colombia concentra una larga de armados i ligado a eso praktika de represión pero tamén muchas acciones de resistencia Colombia la Colombia ha una lunga storia di conflito armato e quindi però anche, e quindi anche di repressione ma anche molte molte azioni di resistenza que muchos sentidos enmarca caratterizza la storia o lo rumbo d'Ame Latina e il Caribe durante l'ultimo se e medio. La resistenza che caratterizza la storia e l'energia de Latintino America e Caribe dell'ultimo secolo. Las políticas neoliberales, el colonialismo, el racismo y el forman eh, un tejido de opresión y sufrimiento que todos y todas debemos hacerle frente. La, le politiche neoliberali, il razzismo e l'eterosessismo formano un tetto di oppressione e sofferenza a cui tutte e tutti dovremmo fare fronte me parece que marca un hito en la historia de pensar de qué manera la la matriz de, de opresión está vinculada y es imposible de ser separada dentro de nuestros cuerpos y de nuestros territorios. Dobbiamo anche riflettere su in che modo eh, la matrice di oppressione è legata ai nostri corpi e ai nostri territori è difficile sciogliere questi nodi lo que nos convoca al décimo encuentro lésbico feminista de Abia Yala es por esto que convocamos el décimo encuentro lesbico-feminista de Abia Yala este encuentro está marcado por una política de autogestión no buscamos el dinero de los estados, empresas multinacionales o instituciones que nos resten la autonomía e poi le compagne ci dicono appunto che l'incontro è totalmente autogestito, che loro non prendono soldi dagli stati, eh, dalle imprese e dalle multinazionali che non garantiscono che si possano fare politiche in autonomia. Queremos contar con tu apoyo. Tú también puedes aportar para que este encuentro se realice. Ayúdanos a recaudar fondos para que las lesbianas feministas de otros países puedan llegar y seguir contribuyendo a la construcción de otros mundos posibles. Tú también puedes aportar. Ricordandovi appunto ancora una volta che adesso ne parliamo, l'incontro comincia giovedì e poi la settimana ancora dopo, cioè quella eh, diciamo del, di martedì 21, dovrebbe essere, potremo sentire le compagne che hanno organizzato questo decimo incontro di lesbiche e femministe in Latin America. Ci sono una serie di diciamo grandi incontri che attraversano questa, mh, questa conferenza eh, con temi portanti. Il primo di questo si, di questi si intitola Le politiche neoliberali e neocoloniali e il regime eterosessuale. Questo soggetto, leggiamo dal sito, pretende di analizzare e eh, vuole analizzare i modi in cui eh, si sono installate le politiche neoliberiste e neocoloniali nei differenti paesi della regione eh, come parte del neocolonialismo contemporaneo. Il regime eterosessuale non solo organizza la vita di maschi e femmine intorno alle differenze di genere, ma eh, oltre a questo, ehm, articolato legato al capitalismo e all'avanzata neocolonialista eh, definisce in maniera geopolitica ehm, quali corpi sono umani e importanti e quali invece sono trascurabili, eh, corpi rimpiazzabili da altri, ehm, corpi da sfruttamento. La ferita coloniale dell'America Latina produce un regime eterosessuale a sua misura in cui la differenza sessuale e eh, il desiderio si confondono ehm, con le volontà di dominazione e la determinazione della resistenza la paloma blanca che te baila l'acqua che riporna il sito è molto interessante per cui ve lo consigliamo anche perché hanno le compagne insomma hanno pubblicato articoli anche molto approfonditi insomma su quello che vanno a discutere quello che vi ho letto di questo primo forum è semplicemente il cappello del dell'indizione ma poi appunto trovate dentro um, un approfondimento molto curato e eh, non soltanto insomma dopo ognuno di questi forum vengono vengono anche messe alcune eh, domande eh, intorno a cui si articolerà la discussione, per esempio su questo che ho appena letto. Ehm una delle domande è come lega come si lega una posizione antirazzista e contro il colonialismo alla nostra analisi del regime eterosessuale eh, o questo rimane intatto, cioè la nostra analisi de del regime eterosessuale è condizionata o meno dalla nostra analisi antirazzista e eh, contro il colonialismo ehm o eh, cerchiamo o dobbiamo cercare di unirle in una lotta simultanea contro eh, l'oppressione razziale oppure se eh, partiamo dall'idea che eh, il colonialismo impregna anzi la col eh, colonialità che è un altro eh, concetto Che, eh, di cui si inizia a parlare anche qui adesso eh, impegna tutto eh, e la classificazione in razze anche potiamo continuare a pensare un regime eterosessuale eh, universale per un soggetto universale eh, oppure eh, ovviamente bisogna eh, differenziarlo e in che maniera eh, questo con, mh, determina le nostre lotte ehm, in che maniera eh, tocca noi stesse in che maniera ridefinisce le politiche di alleanza e la coalizione in che forma eh, tocca il ehm, cioè spinge il il nemico a combattere le domande sono molte le trovate in questo documento pubblicato sul sito E trovate anche un'interessante bibliografia femminista e lesbica su questi argomenti. secondo forum si intitola razzismo e regime eterosessuale il razzismo è stato una delle oppressioni centrali nell'esperienza dei popoli eh, del latino america ehm, dai tempi eh, della colonizzazione è stato un um, una un sistema centrale eh, di tutta la modernità occidentale eh, sia il razzismo che l'eterosessualità obbligatoria come anche il classismo sono regimi che si rinforzano eh e ehm, tra di loro eh, per costruire uni, una matrice unica di oppressione. Ciascuno di essi, vi ricordiamo il razzismo, il classismo e eh, l'eterosessismo, è basato su una ca ehm, categorizzazione e una gerarchizzazione eh, delle persone eh, che va d'accordo con la produzione di una, ehm, di una di alcune classificazioni artificiali ed ecotomiche dei nostri corpi e una naturalizzazione delle stesse. Eh, come fossero anteriori all'azione e all'interpretazione culturale cioè si dice che eh, le caratteristiche eh, sociali, culturali quelle che vengono costruite ehm, si fanno passare eh, per appunto eh, naturali cioè si dice eh, per banalizzare insomma un po' il discorso delle compagne che le donne sono più deboli per natura e quindi in qualche modo per esempio vengono pagate meno, hanno salari più bassi mentre ovviamente questo è un sistema culturale che viene costruito. Comunque continua il documento, questi regimi di oppressione non possono essere analizzati in modo separato perché nelle nostre realtà si manifestano congiunti, coesistono e questo è fondamentale per poter definire le nostre pratiche politiche come lesbiche e femministe situate a Abiaiala cioè come lesbiche e femministe che vivono la realtà del Latin america che è una realtà che ha subito il colonialismo e che oggi subisce il neocolonialismo. Una realtà che defini potremmo definire meticcia dal punto di vista delle presenze delle persone dove quindi appunto razzismo, eterosessismo eh, e classismo si intrecciano in una maniera forte e così convivono, coesistono, dicono le compagnie, e davanti a questa ragnatela d'oppressione bisogna rispondere senza mh, pretendere di poter agire solo eh, in maniera divisa insomma su queste tre forme d'oppressione. Sono poi tutta una serie di approfondimenti su cosa si intende per intendono le compagne per razzismo, per eterosessualità obbligatoria. E anche su questo dibattito ci sono alcune domande per um, facilitare l'inizio della discussione. Come stiamo pensando e attuando la relazione tra eh, patriarcato, razzismo, eh, colonialità, ehm, eh, tra eh, patriarcato, razzismo, colonialità e regime eh, eterosessuale? <totipo> è la prima delle domande, non ve le leggiamo tutte perché oggi abbiamo tanti argomenti ma vi vogliamo leggere la presentazione del terzo forum militarismo regime eterosessuale e pratiche di resistenza il militarismo e la militarizzazione costituiscono una struttura di ordine globale fondamentale per il sostentamento delle differenti forme di dominazione per questo ehm, c'è sia una dimensione materiale che un'altra simbolica attraverso il campo materiale possiamo analizzare tra le altre cose il funzionamento dell'industria delle armi o i conflitti armati e l'analisi la, la, del campo ideologico cioè, ci permette di evidenziare la presenza eh, degli effetti della militarizzazione sia nei territori militarizzati eh, che eh, in quelli che apparentemente non lo sono il che suppone una revisione della delle um dell'incorporazione del fatto che gli effetti sociali e culturali della militarizzazione eh, sono eh, connessioni anche eh, sottintese, simboliche e pertanto eh, permette una revisione eh, dei suoi effetti eh, con le connessioni o le relazioni con il colonialismo, il razzismo, il patriarcato il capitalismo ehm, e per questo caso ehm, le eh, connessioni tra militarismo e regime eterosessuale conclude la presentazione di questo terzo forum l'idea che appunto ci sono pochi lavori già presenti già sviluppati su questo argomento eh, ma eh, appunto per questo si apre il dibattito eh, nel eh, in questo decimo incontro latinoamericano e del caribe di femministe e lesbiche Ovviamente l'incontro non è solo questi forum, ma è anche workshop, eh, ma è anche musica, feste, concerti, ah, artiste. vi invitiamo ancora a andare a visitare questo sito perché veramente questo incontro a nostro parere è importante è importante anche collegarsi sebbene da una parte all'altra del mondo anche perché come scrivono le compagne stesse il sistema eterosessista colonialista ehm, e neoliberista prevede eh, un'esplicazione mondiale per cui ovviamente se il colonialismo ha depredato ehm, quei, eh, quelle terre ha anche fondato il sistema di dominazione o pressione che viviamo da questa parte del mondo da dove sono partiti i depredatori verso eh Latina America, Caribe e il resto del mondo. Per cui ehm vorremmo tornare a parlare di tutto questo ma intanto vi torniamo a invitare a andarvi a fare un'idea a voi stesse leggendo insomma andando a vedere il sito che è elflac .org. E poi ne riparleremo con le compagne stesse tra un paio di settimane da questi microfoni del martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa in onda su questa radio ormai da più di 18 anni.